Det är, det är väl ingen som har lyckats miss En partid i radlig bara, säger så här, hon, hon säger att... Längst till vänster så står det så här, online-status står det va? Ja, det är det. Och där måste man tydligen markera att man är online också. Ja, Fast men då, löst, då har vi löst det då. Nu blir det lite försenat här. Så Fast... Vi har väl fortfarande bara programtid, mis tänker jag. Ja, jag körde lite grann, du har ju lagt upp några filmer där på Youtube. Ja, men jag tänkte att jag skulle ta det här med intressen och den här eh, resursgruppens uthängning olagliga då, in, uthängning av 6200 personer på diskuss om det är okej. Ja, okej. Okay. Jag har nämligen samlat på mig en massa information om detta i veckan här och det är väldigt mycket jag har sett igenom precis allting som jag kan hitta om den här sandalen, för det är ju ett, ett lagbrott utav Särlands skolatslag det här skulle jag vilja säga. Ja, jag kan väl börja lite svårt, där. för de som lyssnar, det är väl ingen som har lyckats missa att Expressen och den vänsterextrema researchgruppen har gjort en uttänkning som heter Duga, utav 6200 personer som har varsitt konto på Discuss, där man då kommenterar. Man använder det är många, många sidor som använder sig av Discuss, det är inte bara sidor som avpixlat, fria tider, exponerat och så vidare. Utan det är även en del vanliga, eller rätt sagt, politiskt korrekta som Expressen använder sig av kommentarstjänsten. Det när man ska kommentera till exempel artiklar på chefredaktör Thomas matsomsblogg. blogg. Ja. Och eh, det, det, det här är ju ett, det som Expressen och Provisörskrivet har gjort, det är ju ett lagbrott. Det står ju helt klart. Jaha. Här, jag har läst en massa om den här, den här veckan så är det en socialdemokrat i toppskiktet på socialdemokraterna som har sig om det Jag tror att han sitter med i partistyrelsen. Och ja. han har sagt rakt ut att det här är brott mot personerfrihetslagen det är brott mot den personliga integriteten och det är brott mot den svenska grundlagen har han sagt om det här. Aha. Och eh, jag tycker det är intressant att just researchgrupper av alla organisationer i Sverige går ut och an, mer eller mindre anklagar eh, alla dessa 6200 människor som har ett konto på discuss, Ja i det här fallet då den här kartlägnen som resursgruppen påstår sig ha gjort man anklagar då alla dessa människor för att vara särdemokrater, rasister och så vidare det roliga sig allt alltihop det är att den här kartlägnen påstår då resursgruppen att de har hållit på med ett helt år Uh -huh. Ja, jag måste verkligen säga det att det var länge sedan jag uh, såg en så fruktansvärt dålig kartläggning och åsiktsregistrering som det här. De har hängt ut en massa personer som satt. Ja, jag, jag själv är en av de som har blivit uthängd. Jaha, uh ja. -huh. Uh -huh. Garpsdypar, jag fick reda på det av en slump. Här omkväll när de bestämde mig att kolla upp för det. Och jag satt och plöjde igenom. Ja, jag räkningen. Det är tusen personer tror jag. Jag har suttit flera kvällar och gått igenom listan här. ja. Uh -huh som har blivit utlagda på resursgruppen och jag hittar saker och ting som är fruktansvärt konstiga här. Så här, låt oss säga att nu tar vi en symbolisk siffra att jag har gått igenom tusen konton på Discord som de här som resursgruppen har hängt ut. Och jag hittar ungefär 300 utav dessa konton det är inte, inte personer som är syftat i sörj överhuvudtaget utan det är så kallade antirasister som har. Eh,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 och det här ska alltså komma från en person som äm, har, anser sig ha till uppgift för att kartlägga människor då Vi kan väl ta lite grejer från apix så ska vi se vad han är dömd för bland annat här Ja ä, om, ä, Han är ju dömd för en massa saker, den här killen Det känner du kanske till, jag vet inte ja. han det, tror jag. Han var med i någon sån här extremgrupp va? Ja, eh, resursgruppen heter ju AFA Dokumentation förut ah, har de ju, ah. Nu byter de, de ju ut namn till ah. resursgruppen. men det är fortfarande så att det är en massa våldsverkare till vänsterfolk här, bland annat han själv är ju ett bra exempel på det, ah. jag sitter och läser han är ju välkänd hos polis och domstolar, det handlar om fylla, slappspår och misshandel, olaga hot, mordhot, brott mot skrivlagen det ah. frågan om att han har bettid för det så misshandlar han en person som han trodde var Sverigedemokrater detta med ett järnrör eh, Han var invandrare va? Han som var misshandlade Han som blev alltså misshandlad var väl en invandrare va? Ja men nu syftar vi på det här som hände tidigare i år här Aha. I samband med en demonstration som Svenskarnas parti hade Aha, okay. När det var en slovensk gästarbetare som blev med grovt av ett gäng vänsterextremister På grund av att de trodde att han tillhörde demonstrationen Aha. Han var varken för eller emot demonstrationen Han var bara där och tittade Aha. Och den här personen blev misshandlad då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 Och de menade på det viset då att de var när de ett misstag så menar att ja, vi ber om ursäkt för att inträffa dig men får faktiskt tänka på hur du klär dig då. Och vad har, ja han har varit tydligen svartklädd men vad har det att göra med nazister? Jag förstår inte deras resonemang riktigt men det är nog ingen annan som gör heller tror jag. AFA är väl svartklädda va? AFA brukar vara svartklädda och det är så maskerade då. De menar på det att eftersom den är maskerade så skulle han lika kunna vara nazist då.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 under den här veckan. och Expressen har ju eh, gått ännu längre än, än resursgruppen. Eh, resursgruppen påstår att de inte har begått något dataintrång, men eh, de påstår att de har varit hål i, i eh, Disqus. Eh, ja, då på något sätt. Men då undrar man sig, jag ställer mig frågan direkt, och det har varit hål. Hur kommer alltså då att Expressen har fått tag i personuppgifter på de här personerna? för det Resursgruppen säger ju att de bara har tagit reda på uppgifter som har stått på de här 6200 62 människornas kontor på diskuss Nu kommer det sig då att Expressen har fått reda på en massa andra uppgifter om de här funktionerna Ja det kan ju inte vara så annat, för att frågan är ett mm. Och det här datumet har då resulterat i att uh, det var lite hackigt här nu tror jag Ja det var en, en regel som gick upp lite för mycket, jag ska justera Skype grann här Okej, okay. uh, kan jag prata på eller? Ja kör Okej, okay, ja det här dataintrånget då som eh, Resursgruppen har gjort sig skyldig till Har resulterat i att Resursgruppens konto på Diskots har blivit Avstängd med omedelbar verkan för några dagar sedan där På grund av brott mot användarvillkoden ja. Hallå ja? Ja du hör mig va? Ja du hör det. Ja. hör du mig eller? Ja det hörs bra, kör på Kanon jättebra, du hörde det var så på slutet va? Ja allt går ut Kanon kanon jättebra e Och Ja, de har ju bara så blivit avstängda Och de har ju också gått en typ av lagbrott Men Expressen är ju mycket, mycket värre på den här punkten Bland annat har man besökt människor Man att trakasserat bland annat En docent namn Jim Olson Som för övrigt uh, gav Expressens journalister En riktig avhylling Han var ju mer eller mindre Expressens Och dra åt helvete. Han sa det, ja Han sa det, och det var en massa andra gär. Han sa bara att jag tyckte det var väldigt, väldigt bra Så att länge Jim Olsson, säger jag på den här punkten Tänk om alla människor ja. det så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 när den här insamlingen startade igår, Avpikstad la ut inlägget om den här insamlingen klockan 15.53 publicerades det en artikel på Avpikstad och då hade det redan kommit in 60 000 kronor. Nu enligt vissa uppgifter så har det kommit upp, kom in nästan ja, lite över 150 000 kronor på den här insamlingen. Och allt det här går till advokatkostnader för ja, att, att frätträma Thomas Mattsson för förtal då Ja, just det. Ja. Och Thomas Mattsson har ju då kommit med någon typ av förklaring då. Idag tror jag det stod på med på flera tider och har stå, men man anser också att det han nu säger så här: citat. det är ett hot mot demokratin att åtala oss, säger han då. Ja. Och vad ska man säga, jag förstår Thomas Mattsson fullständigt alls Men han har sedan inte första gången som, som Expressen Och han har begått grova brott mot den svenska lagen Ett av de mest kända exemplen har vi det här med Expressen Eller när Thomas Mattsson skickar ut sina så kallade journalister då, Till Malmö, som du säkert kommer ihåg Det var inte så länge sedan det hände Vad var det?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 Men eh, Man kan ju säga att man kan ju hårdare det ännu längre. Vad vill man, blir en, eller kanske jag så här kanske någon av hans journalister kommer över en stor dos heroin och eh, då på det viset tar reda på hur det är att komma över heroin. Det är ju olånga saker båda två. Ja, just det. Och lite andra saker också. Och så ja. det eh, Ja. Ja, alltså, det, det är ju det säger ju en del också när det är, det är till och med vissa journalister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 Uh, hon heter så mycket som Marie-Stens. Uh, jag har citerat en av hennes kommentarer som hon skriver på APIC så att Hon har skrivit så här: Hoppas det svälter sig till döds. Hon har då menat ensamkommande flyktingbarn tydligen. Då. Men alltså, det var en sak om man skriver en sån här: Hoppas det svälter sig till döds. Visst, man kan väl tycka att det är en osvaklig kommentar. Men när det hade varit en hel sak om man skriver så här: Hoppas det jävla svartskalan svälter sig till döds, då hade det varit uh, förklarligt att, att hon hade fått sluta sina uppdrag, tycker jag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 det blir ju väldigt, väldigt löjligt när det är så här. Alltså, det, det har inte svårt att räkna ut vad det är som är orsak till att det har blivit så här den här veckan. Vi drar, det drar ihop sig till val, det inte så värre så långt kvar. Det är väl den 18 september nästa år som det var, då. Va? Ja, ja, ja. Och det här vi kommer ju att få se mer och mer smutskampanjer ja. emot främst Sverigedemokraterna, men även i, mot svenskarnas parti. Ja, det jag tycker det är väldigt, väldigt konstigt att man hänger ut just till Sverigedemokraterna. Det, att, eh, alltså det verkar ju precis som att det, de här smutskastningskampanjerna inte har någon effekt mot SD. De går framåt i alla fall och de ökar sina opinionssiffror hela tiden. Och de här pkoiterna som sitter och skriver en massa dyngar om dem sitter och kliar sig över slid till sina år. Eh, i sina år och tänker att förmodligen någonting stämmer följande. Men herrjösses, vi letar upp all skit som vi kan om SD och ändå ökar. de Vad beror detta på? Ja, ja vad beror detta på? Ja. Ja, och ett annat exempel på en person som... Han fick ju sparken på sitt jobb. Han petades efter rasistuttalande då. En person på ett kommunalt bolag i Landskrona. skulle då ha skrivit så är de senare att senare skes korpar. Uh -huh. Ja, om man säger så... Ja, det finns senare som skäl. Det mm. finns det Det finns ju människor som skäl på andra håll och kanter. Uh -huh. Men det här med att eh, liksom... Jag har ett bra exempel. Det finns ju många bra exempel på människor som skäl. Ett exempel på en, några senare som står eh, inne på en bensinvakt till vid ett tillfälle de blir utslängda med allrätt naturligtvis. Ja. Och då anmälde de detta till diskrimineringsombudsmannen och fick hundratusen skall från våra två trots att de var skyldiga. Ja. men man kan ju aldrig säga att alla i en folkgrupp gör en viss sak va? Absolut, det kan man inte. Man kan inte Nej. döma ut en helt folkgrupp. Nej. Det, det blir ju lite stolet Men det är ju ändå Det är ju fruktansvärt olyckligt att en person ska få sparka för sitt jobb Jag skulle vilja säga så här Express och Resursgruppen, grattis er ni har förstört människors liv Tack så mycket för er demokratisyn, säger jag Resursgruppen, kommer de från AFA, de då? Ja, de har kontakt med AFA Och Express samarbetar ju med dem tidigare här Jaha. Jag kommer ihåg en journalist Min namn, Niklas Olsson Har jag för att han hette eller någon till liknande, eller Niklas Svensson eller han hade skrivit en bok om det här om jag inte minns helt fel eller skrev någon artikel Svensson? Där han, ja, han heter ja. Svensson Ja, han hade skrivit jag hör för att det var en artikel han skrivit där han menar på det att det är många journalister på Expressen som deltar i våldsaktioner tillsammans med AFA bland annat och det här har ju varit uppe i SCT morgonsoffa bland annat och debatterats Ja och även på TV4 uh, Morgonsoffa där Och i andra sammanhang också Och det är ju väldigt väldigt allvarliga saker alltså, Expressen är en av stora största Och man ägnar sig åt sådana här olagligheter Det är fruktansvärt allvarligt Så jag hoppas verkligen att Thomas Lartson Blir åtalad För uh, Ja det här med, uh, förtal, Att han blir dömd så det skriker om Det hoppas jag att han gör Jaha, uh ja -huh. uh -huh. Det vore ju ett slag för demokratin Han påstår att det är ett hot mot demokratin Men jag skulle vilja säga så här Att ingen människa i Sverige står över laget Inte ens journalister Nej, du ser hur de håller på De tror ju många gånger att de gör det tyvärr Har du sett den här bilden som Robert Arsberg med ett på Jajamän Ja ja Den ja. Har, har man inte lyckats missa kan jag säga <laughs> vilken, ty eh, vilken typ han är va? Ja verkligen eh, om man, Jag ska jämt återgå lite ja. kort till det här Att jag själv blev uthängd här eh, Jag blev ju då Utänkt på uh, ja, via mitt diskaskonto då för att de på menade då att eftersom jag ja, kommenterar på Apixaren och så vidare på exponerat så är jag de är Sverigedemokraterna och jag driver även en av de personer som driver sagt avpixat. Jag vill ha tacka så hemskt mycket, hjärtligt tack från mig, Expressen och resursgruppen. Det här hade jag inte en aning om att du gjorde.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 Ja, de, de flesta som jag har sett, i alla fall när jag satt igenom genom den här listan under några kvällar, eller att jag, satt, jag har sett och gått igenom den här listan ända sedan den lågs upp, men sen så fick jag om det här. Då. Ja. Det är ju ett antal, person, ett antal namn som snurrar runt i min skall efteråt, och minst antal konton i skallskonton. Men jag kan väl säga så är det att de hade ju inte en siffra på det. Här. Till exempel, jag pratade med många efteråt där som hade blivit uttömda.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 145 kommentarer när jag själv har banket hade skrivit 1500 kommentarer. Aha. Detta är i alla fall vad man kan se på min tidsgaskonto. Disk, ja, just det. Jag har också det här. Ja, och sen det också att det är många som eh, kommenterar på politiskt inkorrekt också. Trots att den sidan inte längre finns. Jaha, eh, det är har ju blivit, Den blev nedlagd för några år sedan. där, Och det är ju det som är nu blir avpyxat. Jaha, ja så är det Ja, och det är väldigt konstigt då att de här, att de, att de påstår att det är folk som kommenterar på politiskt inkorrekt när politisk inkorrekt för flera år sedan. Jaha, ja, ja. Det går heller inte riktigt upp va? Nej. Som andra ord, den här studien har de satt ihop en kaffedast, då. Ja. Ja, du, jag såg en konstig grej från SD Knist där faktiskt. Det var en färgad man som ville stoppa flyktingmottagningen till Knist för det blev så mycket socialbidrag. Han satt i en beredning samtidigt som tillhörde kommun om hur man ja. kunde ta emot ännu fler flyktingar samtidigt som man motionerade för SD att min minska antalet flyktingar till knista Och eh, att man hade färgade personer i Sverigedemokraterna det, det måste vara en, en nyhet för mig faktiskt. Ja, det visste inte jag om heller. Jag vet ju att det finns kristna eh, iraker i Sverigedemokraterna. bara en person som sitter i deras partistyrelse och som heter... Vad han heter, jag kommer inte riktigt ihåg där Men han, han är ju en av och Han är en av dem som ger sig i debatter Bland folk ute vid och Inte rädd som tar sig direkt Men jag tycker det är ganska intresserat mm. att det finns en person som är färdigad Med i Sverigedemokraterna mm. I alla fall sitter mm. upp med bil Det här programmet till att lägga ut med alla jag Och även den här Ja vi har, ju, vi, vi har ju bara några minuter kvar Men jag menar att om man loggar, loggar man in på Skype va, Då ska man ju vara online, tycker du inte det?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 Ja, det går inte riktigt ihop med det där Men och att säga det var inte så till Men jag håller med, där. man borde vara online uh, automatiskt Men jag har, för, jag har inte gjort så förut Jag har loggat in på Skype Och då har, då har jag ju varit online vet du då. Men, men uh, man måste titta på, det, på den markeringen hur, hur, man, hur, man ser, hur, hur man visar utåt där Ja, det, det måste man uppenbarligen då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 det är Jättebra för att det är många som har undrat Om det här kommer att läggas ut Jag har ja, fått ja, ja. mejl i, i veckan om det här Och jag har sagt till dem att om det kommer att läggas ut ja, det då du... i alla Jallarhornets hemsida Eller på den här arkivsidan då. Ja, man, man går in på Jallarhornet.tk, det står med GI Ja, och så finns det väl en sida Som ja. arkivsidan arkivsida också Ja, Ja. och sen eh, 20 000 sidvisningar per månad Alltså, vad säger du de om det? Ja, grattis sa jag men avsidvisninga är mm. det det är inte direkt antalet besökare va? Eh, eh, jo det är det men det beror ju på vad många gånger man själv loggar in också det räknas ju med det också. Det går att se det går ju och eh, du Janne ordet tar ju blogspot liksom. Ja, gång, jo man kan, man kan gå in på statistiken men tyvärr så måste vi ha en ha, lite hast Men du nästa lördag vet du. Ja. 17:15 på Skype då så kan, kan du få prata fram till 17:55 nästa lördag.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 Ja. Vi jättebra, vi då. Hej hej hej. Hej hej.